перевіряючи, так довірливо питає голову лісокомбінату. «Ну, все у вас у порядку, і природа гарна, і люди, але я ось думаю, і одного не можу збагнути. Як усе ж таки зустрічні дараби розминаються одна з одною?» «Ну, зрозуміли ми, з ким справу мали, то я й відповів йому на повному серйозі. «А дуже просто!» Одна дараби заходить у прибережні луги, а друга плеве собі далі. А я його питаю, дід, то правда, що у вас на хаті є дідько? Який він із себе? А він мені? Зростку би не мав, дай Боже, такий акурат, як твій зять. Так що маєш готового дідька у себе в хаті. Але скажіть по правді, Василю Був у вас гріх із калиною? Хто чужого не хоче Аби і свого не мав Але навіщо Уповідати, як самі знаєте Я ще не знаю А ви уже? Але що шахравий народ То шахравий Привозить мені безрозмірний фіру зеленої маси на вагу. Мої, бре, аж дві тони. Щось тут, думаю, нечисто. А ну, кажу, трохи відкиньте трави на землю, бо вага не ловить, а він туди-сюди, а й руку під траву, а там половина фіри каміння. То ти, кажу, не лише ростом, «Безрозмірний, але й розумом!» «Файну жінку привіз Грицько з долу!» «Що-що, Іванку?» «Та ж то пуста баба, як дріти ржави!» «Я уже рано від корови з улоги йду, а вона лишеньки перед хати потягається нечесана, та ще в такому халаті, як фіранок, що можна аж до Чорногори все видіти!» то тобі так банно, що у них пізніше корова доєна. Чи й собі такого халата хочеш, щоби сусіди крізню нього аж до Чорногори виділи? Але хто б міг то повірити, що така гонорова молодиця, як Варвара, візьме собі за чоловіка, такого як вівця, мотилишна? Іх, не кажіть! Жінка, як сама, аби у церковних ризах ходила, то вона ніхто. А як має чоловіка, то аби мотозум був підперезаний, але то таки чоловік. Гуцульський гердан Відчуваєш, що після такої словесної смакоти ви не відмовилися б і від чогось такого гуцульського, екзотичного? Отак. Без гуцульських страв ця книжка не буде повною і такою смачною. І знаєте чому? Та тому, що я гуцулка. А ви знаєте, що свій до свого по своє. І цю формулу придумали не тільки для реклами вітчизняного пива. Гуцули люди витривалі, невибагливі, неперебірливі. Але смаки тонкощі кулінарної майстерності знають не гірше, ніж тонкощі мосяжництва, писанкарства, різьбярства, лісівництва і таке інше. Передати усю картину і дух і блиск, і злиденство гуцульського краю це значить посягнути на монополію наукових розвідок Володимира Гнетюка, Володимира Шухевича. Чи Раймонда Фрідріха Каендля? Я, як відомо, на жодні авторитети не засіхаю, але свою нішу маю. Отож, хочу доповнити прогалини в оповідях про гуцулів, а саме подати кілька штрихів до їхнього кулінарного портрета. І не звинувачуйте мене, будь ласка, у несистемному підході до цієї справи. Я, на щастя, не науковець. Сприймайте мої зусилля, як окрушени моєї великої землячки Ірини Вільде. Одним пензликом, словом, і вся картина зрозуміла».